Оскільки князь Іриней вважав себе надзвичайно важливою, вельможною особою, то бувало, що часом йому ввижалися різні двірські інтриги й зловорожі задуми. Останні єгерові слова важким тягарем упали на його серце, і він на мить глибоко задумався. Єгерю, нарешті мовив він, витріщивши очі. Єгерю, ти маєш. Слушність. Справа з тим незнайомим чоловіком, що вештається тут зі світлом, яке світиться вночі в павільйоні, підозріліша, ніж здавалось, на перший погляд. Життя моє в Божих руках. Але мене оточують віддані слуги, і, якби котрийсь пожертвував за мене своїм життям, я б певна річ щедро винагородив його родину. «Розголоси це між моїми людьми, добрий Лебрехте. Ти знаєш, княже серце нелякливе. Йому невідомий людський страх смерті, але не можна забувати про обов'язки перед своїм народом. Треба берегти себе для нього, особливо ж поки спадкоємець тронуще малолітній. Тому я не вийду із замку, аж поки змова в павільйоні не буде придушена. Лісникові з його об'їзними і всією лісовою службою наказую прибути сюди, а всім моїм людям озброїтись. Павільйон негайно оточити, замок міцно замкнути. Доглянь за цим, добрий Лебрехте. Сам я... Причеплю до пояса мисливського ножа, а ти насип пороху у моїй пістолі, але не забудь перед тим надавити курки, щоб не сталося якогось лиха. І нехай сповістять мене, коли візьмуть штурмом павільйон і присилують змовників здатися, щоб я встиг вернутися до внутрішніх покоїв. Полонених перше, ніж вести перед трон, Пильно обшукати, щоб котрийсь із розпачу. Та чого ти стоїш? Чого дивишся на мене? Чого всміхаєшся? Що все це означає? Лебрехте? Та я вважаю, озвався Лейб'єгер з хитрою міною. Я вважаю найясніший пане, що нема потреби викликати лісника і його людей. Чому? розгнівано. — запитав князь. — Чому? — Здається, ти зважуєшся заперечувати мені. А небезпека зростає з кожною секундою. Сто чор! — Лебрехте. — Швидше на коня! Лісник, його люди, наладовані рушниці, негайно повинні бути тут. — А вони, — відповів Лейб'єгер, — а вони вже тут, найясніший, пане. — Як? «Що?» – вигукнув князь, так і залишивши рота роззявленим, щоб дати вихід своєму подиву. «Тільки-но почало світати, мовив єгер, – «я побував у лісника. Павільйон уже добре оточений, і кіт не вискочить не те, що людина». — Ти чудовий єгер, — зворушено мовив князь, — чудовий єгер і відданий служник князівського дому. Якщо ти врятуєш мене від цієї небезпеки, то твердо можеш розраховувати на медаль, яку я сам придумаю і звелю викарбувати зі срібла або золота. Тільки на павільйон візьмуть штурмом, хоч би стільки там полягло людей. — Накажіть, — мовив єгер, — накажіть, найясніший пане, і ми відразу візьмемось до діла. Тобто висадимо двері павільйону, спіймаємо ту потолоч, що там засіла, і буде по всьому. Так — Так-так, я вже не прогаблю того жевжика, що так часто вислизав мені з рук, того проклятого скакуна, що... Непроханим гостем закрався у павільйон і порядкує там, як у себе вдома, того шалапута, що потривожив панну Юлію. — Який шалапут? — запитала радниця Бенсон, входячи до кімнати. — Який шалапут потривожив панну Юлію? Про що ти говориш, добрій лебрехте?